To si se vlastně kde, abou u koho, nebo akým způsobem pomůžeme? To najdeš v darma a pak to najdeš v yogaci mm -hmm. a To misa je čistá yogaci a to to je odasanguj a abu Tak si to zopakujeme, aby jste to měli, když tak, kdybyste to potřebovali. Jo? Tak budeme definovat, pak se vrátíme k těm odpoledne, k těm překážkám. Teď jsme začali s tou definicí těch pěti příčin prvního prohloubení, první diány. Hm? První diána v době Budhy si jogíni představovali, že ty stavy, obzvláště těch hlubších dián, těch dián na bezforemné objekty, že je vlastně obsah vysvobození. Budha svoji neskutečně vyvinutou inteligenci hned věděl, že to stav Osvobození nemůže být, protože to má důvody a příčiny. A co má důvody a příčiny, to existuje jenom, když ty důvody a příčiny tam jsou. Jak ty důvody a příčiny zmizí, no tak to taky zmizí. A stav osvobození je stav, který by zmizet neměl. Hm? Právě proto Buddha. Šest let po tom, co se naučil ty hluboký stavy pro hloubení, on byl neskutečně talentovaný a jeho učitelé chtěli, aby je učil. Hm? No, ale on nebyl spokojen a tak šest let praktikoval extrémní askézi. Jed jenom jednou týdně a jed, co třeba Věci, které jsou normálně nestravitelné, až byl jak tyč a byl na, vlastně blízko konce života. A to si uvědomoval. No a tak se posílil. No a rozhodl se, protože byl velký jogín, ne jako my. A z vůlí, která láme e, hory, hm? tak se rozhodl pod stromem, že nevýjde z toho lotusové pozice, pokud e, nerealizuje skutečné probuzení. Hm? No a začal experimentovat a znova si vzpomněl na ty diány. Jo? No a vzpomněl si na ty diány, když jeho otec v festivalu zemědělství orál pole. Dříve král musel začít orát pole a potom všichni ty holníci za ním. Jo? A to byla ceremonie a knězí, to požehnali a tak dále. No tak si na to vzpomněl, že během toho festivalu otec ho nechal sedět pod džambu stromem a on se soustředil na dech a vstoupil do ty první diány. Hm? No a ta vzpomínka ho přivedla k tomu, že začal experimentovat a vyčistil si ty diány. První, druhá, třetí, čtvrtá hm? a ty arupa diána ve svém poradí i protože byl velice talentovaný i přeskakoval to pohradí, což je základ pro trénink v těch nadprirozených vlastnostech. Takže mohl díky těm nadpřirozeným vlastnostem vidět všechny své minulé životy až do nekonečna a viděl též jak my bytosti na základě karmy se rodíme a umíráme v různých podmínkách. No a pak taky viděli jasně, že ty diány jsou užitečné, ale že jsou též podmíněné a to, co je podmíněné, to je stav stálosti. A ten stav nestálosti probíhá ve všech sférách vědomí, které je podmíněné. No a tak tež se dostal k poznání vědomí, které podmíněné není a které existuje vlastně společně s tím podmíněným vědomím. Ale přestože podmíněné není, Potřebuje cestu, která je podmíněna. Hm? No a ta cesta, která je podmíněna, to jsou ty Diány a to je ta vypasana. Jo? A ty Diány a vypasana mají své podmínky a ty všechny je třeba jasně pochopit, hm? jasně prostudovat. No a pak máme skutečný buddhismus, duchovní vědu. Hm? která by neměla být založená na nějaký tradici, aspoň tak se to učí v písmu, neměla by být založená na tradici, neměla by být založena na slepé víře, ale měla by být založená na vědě. A věda znamená vidia. A vidia, když je k dispozici, tak nechá nevědu zaniknout. Hm? Čili v pojetí buddhistu první eh, vlastně, eh, studování buddhismu je studování vědy. Hm? A na to studování vědy musí mít podmínky, hm? proto se začaly vytvářet ty kláštery a tak dále. No a pak se to zritualizovalo a už eh, stejně jako eh, všechny eh, Jiné náboženství se stalo objektem různých korupcí a tak dále. To už za, za doby buddhy se to stávalo. Hm? Protože Budha a ty jeho velcí žáci mě získali velký respekt u obyvatelstva, tak plno askétů se dali na buddhismus, ale ne kvůli tomu, že chtěli studovat vědu, ale že chtěli mít pohodlný život, to se děje i dnes. Hm? A teď tedy to, co dělá buddhismus s buddhismem, je, že všechny tyto podmíněné stavy, hm, ty jemné i ty hrubé, musíme proskoumat. Čili ty diány též je prostředek k realizaci, jestliže je správně proskoumáme, jejich příčiny a důvody. Hm. No a každá Diana má příčiny a důvody, a nej, nejdůležitější je poznat a se familiarizovat s těmi pěti příčinami a důvodami, důvody první diány, Tych je pět. Jo? No a jak se s nimi familiarizujeme? Že? Učitel nám je vysvětlí. Jo? No a učitel nám je vysvětlí na základě sanskritské tradice dvou aspektů, v terovádě čtyř aspektů. Jo? Kromě eh, charakteristiky, což je nejdůležitější, je taž funkce, pak v terovádový tradice to ještě nestačí, ještě musí být eh, to vyjevení nebo manifestace a eh, Prvotní příčina. Ale to je jenom pro experty. Normálně každý musí poznat aspoň tu charakteristiku, aby si udělal v mysli obraz, hm? že to tam je. I když to, dejme tomu, cítí, tak pokud nebude mít jasný obraz, že to tam je, tak ta ten počitek bude mlavý, Tím, že si ho určí, tak ten počitek se stane jasným. Aby něco se stalo jasným, my si to musíme určit. To je to samé tež v Patanžáli Yoga Sutra. Pokud si to neurčíme v mysli a nedefinujeme v mysli, no tak s tím nemůžeme správně zacházet a nedovolí nám to, aby jsme se osvobodili. Právě proto Alex tvrdí, že ty byl taky u Alexe, že prostě stejně jako v buddhismu toto přesná definice ve vlastní zkušenosti těch charakteristik, těch kléšas a tak dále, že je předpoklad k tomu, aby člověk uspěl. Hm? No a to je stejný v buddhismu. takže yoga sutras to je tež věda. Hm? A pokud si to přesně neurčíme v mysli, no tak my to přesně nemůžeme správně použít. Hm? No a tak. První věc, a ta je nejdůležitější, to jsem vysvětlil, a to je ta vlastnost a funkce té vytárky. Hm? Vytárka, jak už jsem se zmínil, je od sanskritského kořene U, což znamená uvažovat. Jestliže my uvažujeme o objektu, tak mysl u toho objektu zůstane. Když o objektu neuvažujeme, když si ho nevážíme, hm? ve váhách mysli, no tak ta mysl u toho objektu nezůstane. Je to jasný? Hm? My musíme u tom objektu uvažovat, aby jsme ho uchopili. Jo? Musíme se ho mysli vážit. Když si ho v mysli nevážíme, to je taky zajímavá etymologie, vážit a mít respekt k něčemu, je od stejného korene v sanskritu. Pokud si toho nevážíme, no tak my si to neosvojíme. Je to tak? To je to samé v, v Qigongu. A v bojových uměních. Pokud my si nevážíme tu, tu věc, co se učíme a toho učitele, který nám to předává, no tak hráči se nic neučí. To je ta tradice. No a jestli, že o té věci uvažujeme jako o tom dechu, hm, tak to bude jemnější. Když o tom neuvažujeme, no tak to jemnější nebude. No a uvažujeme to tím, že vlastně silou vůle a silou rozlišování my stále vedeme tu mysl k tomu stejnému objektu. To je vitarka. Hm. Čili funkce vitalky je vedení mysli hm? a její vlastnost je, že se prostě ne nepřipustí, aby ta mysl šla někam jinam. No a to v Abidarmě se vysvětluje doslova, jako že mysl musí mlátit obět, protože je to hrubá síla vůle. Hm? Vitárka je mlácení mysli obět, až Budete mít první diánu, tak uvidíte sami, že je to hrubá, hrubý faktor mysli. Proto je, ti, co praktikují vypasanu, ty hned vidí, když vstoupíme poprvé do první diány, myslíme, že jsme v nebi. Ale ti, co dlouho praktikovali vypasanu, hned vidí, že je to hrubý faktor a že nedává mysli svobodu. No a tak ho propustí a jdou do, do, do druhé dián. Hm? No a když stále vedeme mysl k tomu stejnému objektu, hm? mysl se zjemní. Jo? Protože opětší mysl furt běhá sem a tam, proto se nezjemní. No a to zjemnění toho procesu vedení mysli k objektu a rozlišování, tomu se říká vyčar. Vi, Čar v sanskritu znamená jít, hm? vy znamená eh, jít se jemným rozlišováním. Takže vytárka, to je hrubá síla a je jemná síla, ale jejich vlastnosti jsou ty samé. Tež Nedopustí k tomu, aby šla mysl někam jinam hm? a rozlišení toho objektu, ale vitárka je na základě hrubé vůle, než to vyčára je na základě jemnější vůle. Vytárka je na základě hrubšího rozlišení, vyčára je na základě jemnějšího rozlišení. Proto bez v té vypašaně nejdůležitější je vyčára. Vypasaná je tež stav samády. Jenomže ten stav samády dovoluje mysli, aby chodila z objektu na objekt, ne aby se do, do slova na objektu. Mm -hmm. hm. Takže máme Vitarku, což je podle vysvětlení vysudy magi, což je mlácení e, mysli o objekt a vyčáru, což je masírování mysli. Hm? Jakožto e, náš přítel tady <laughs> první víc hruběji, a pak jemněji, je to tak? Hm? To je to jako vytárka vyčára. První si hrubě projdeme ten těmi kanály hm? no a pak jemně hm? a tím pádem se otevrl. Je to tak? Hm? A bolest zanikne. Tak máme vytarku, vyčáru. Jsme si definovali. Teď prýty. Hm? A prýty znamená lakana, tady charakteristika nebo vlastnost prýty je, že se eh, je mentální radost z objektu. Zde objekt je mentální obraz. Hm? Proto mentální radost. Ja? Tak když mysl se raduje z objektu, jako z něčeho, co tam je, ale co, čím nepronikla, hm? tak to je prýtyk. A ta radost toho objektu může být i extatická, jestliže je spojena s, s vírou a tak dále. Někdy mají lidi, když myslejí na, na, na Boha, já nevím co, mají extatickou radost, jo? pláčou a tak dále. To je té šprýty. No a prýty je tedy radost z objektu hm? a sucha je proniknutím hm? toho objektu, eh, že všechny součásti mysli jsou prosicený hm? tím blahem proniknutí toho objektu. Že je hlubá radost a to sucha je blaženost. Je, je blaženost. Hm? A je daleko jemnější, Ani. protože prosakuje všechny složky a tím pádem tež definuje vlastně, jak cítíme tělo. Jestliže máme sucha, tak můžeme tolerovat různé bolesti, jako já mám. Hm? díky pokrivení a tak dále, až budeme starý, budeme mít všichni bolesti. Hm? Můžeme je tolerovat, jestliže máme suka. Protože ty, když se mysl naplní všechny složky, myslí se naplní tím blahem, no tak tělo, ta bolest, co cítíme v těle, je něco, jako co tam nepatří hm? A můžeš sedět dlouhou dobu. A to je tež to utišení, o kterém jsme mluvili, ten šestý stav. Jestliže máš ten šestý stav utišení, hm, tak tež můžeš sedět dlouho, i když se necítíš dobře tělesně. Jo? Aby mysl ignorovala bolest, musí být utišena. A utišena, to, co dá skutečné utišení, to je ta sucha. Prý ty, nemá sílu dát skutečný utěšení, protože je, je definovaná. Když tohle to pojde vším a jakoby se nedá nějak přesně určit. Jo? No a základem toho všeho je jednobodovost mysli. Bez jednobodovosti mysli. Žádný samády, žádný samápaty, žádná Diana neexistuje. Čili to je základ. A co? co znamená ta ekagata? Ekagata doslova znamená jednobodovost, ale zde to neznamená jednobodovost, že jak jako lupu, že se snažíme, ale znamená to, že všechny faktory mysli hm, jsou, e, jsou centralizovaný v tom objektu. Jo? Protože mysl bez těch faktorů mysli nemá žádný obsah a celý obsah mysli se soustředí na ten objekt a nenechá se ničím rozpilovat. To je ekagata. Jo? A když těch pět faktorů tam je, tak my si je můžeme rozebrat jeden po druhým a my je můžeme vidět tež v celku. A nebo můžeme se definovat dva, můžeme si definovat tři, můžeme si definovat čtyři, pak si můžeme definovat pět a pak je zase se rozdělit. No a tím pádem oni udělají jasný dojem v té mysli, který už nestratíme. Jo? No a když ten dojem nestratíme, no tak kdykoliv my chceme, aby tam byl, tak se vrátí. Stejně tak, když máš jasnou představu něčeho, co jsi zažil, no tak ta představa se ti vyjeví, kdykoliv si na ní vzpomeneš. Ale když jsem právě v té džáně, tak jsem pohoužený a vtedy nemám analytické myslení. Ano, Já musím vystoupit z té džány, aby si To je tak teorie, to je teorie, ale v našem případě ta žána nikdy nebude tak hluboká, čili ty pouze vlastně přenášíš pozornost z toho objektu na tu mysl, která ten objekt pozoruje. To je, to je. Až budeš jako buddha, no tak ten strom padne vedle něho a on, on nic neslyší. Takovou sílu džány to mi nedosáhne. No ale v našem případě to prostě jenom změna pozornosti, že z toho objektu, pokud nemáš žánu, no tak nemůžeš zachytit tu bezprostředně bezprostřední mysl. Není to možný. Jo? Teď vidím židly, a když chci vidět tu mysl, která vidí židly, není to možné. Jestliže se ale soustředím na tu černou barvu ty židle, vstoupím do diany, no, pak je to možný, protože objekt se nemění, ne? když se objekt nemění, počítek se nemění, vnímání se nemění, no pak se můžu stáhnout, z toho objektu na kumise a vidím těch zpět jo? No a tak, tak jsme se to učili, no a to je vědecká metoda. No a to, když to člověk má, no, tak nikdy to nestratí. To je ta výhoda těch džán. No a přijde situace, kdy to potřebujeme, hned to tam je, protože to je spojený podle buddhismu se silnou karmou, hm? stejně tak, jako když zabiješ někoho, tak na to nezapomeneš. Že? Tohle je zase mm, silná karma z pozitivního hlediska. Když si dosáhl dhyány a tímto způsobem, že můžeš proskoumat vždy příčiny té dhyány, hm? tak to nestratíš. Právě proto v Burmě, podle vysudy magie, když studuješ diánu, musíš studovat těch pět mistrovství diány. To se říká no? Vasí Karana. ty první diány. Když se naučíš první diánu, musíš studovat pět mistrovství první diány. Pak tě učitel uzná, že dobrý jdi do druhý. První mistrovství je, že mistrovství limita. jo? Já chci vidět tu, když meditu na dech, já chci vidět ten e, ty, e, ten reflexivní obraz dechu, no, okamžitě se tam objeví. Nemusím se snažit, protože ta, e, mám to jasně vžitý. Jo? Tak to je první mistrovství, když studuješ, když studuješ třeba jako Monika barvu, červenou barvu a chceš mistrovství první Diány na té červené barvě, no tak ta červená barva pak je mentální obraz, to, je, to není jenom červená barva, ta je prosvícená tou myslí jako rubín, jo? září, no tak okamžitě tam je. To je první mistrovství. Jo? A to může být i čisté, jasné světlo, nebo jsou to ani je a... Mělo by to být jasné, ale tak v našem případě to nebude jako slunce, jo? ale bude to jako. Stále nějaké uh, tásnutí žárku a světí to tak, až, až tak nějaké. Tak to, to už by si bylo hodně dobré. Ale také, že jasně, že to je mentální obraz a že je prosvícený. Jo? Okay, Takže eh, to patří dechu, ale není dech. Ten obraz patří dechu, protože bez toho dechu by se tam nevytvořil, ale není dech. To je jasný, třeba poznat, a eh, není dech, protože ten obraz. Eh, Není žádná tvrdost, měkkost, teplo, chlad, ale ten obraz je prostě, vidíš, mentálním okem, který to, které to díky koncentraci a moudrosti ten obraz prosvědcuje. To stačí. Nemusí to jako žárovka. Tak to je ta mimita. A když se tam ta nimita objeví, hm? tak eh, se eh, druhý mistrovství je, že ji uchopíš bez jakéhokoliv eh, násilí, jo, přirozeně, že ji uchopíš. A když ji uchopíš, že rozhodneš se, jak dlouho chceš s ní zůstat, hm? Ze začátku jsme se to učili, jak třeba půl hodiny, no, 20 minut. No a po 20 minutách nebo po půl hodině mysl sama, protože čas objektivně neexistuje. Ten čas si uděláš mysli. Tak když v mysli, protože máme vžitý v teriny minuty, hodiny, no tak. To je mysl, sama tě informuje, aha, půl hodina proběhla. No a pak, když vyjdeš z toho, tak analyzuješ těch pěch faktorů, které ti umožnily přebývat tu půl hodiny v tom stavu první Diány. No a pak když se učíš druhou Diánu. Jak se učíš? že vidíš tu vytalku a vyčáru, protože máš už jasnou představu, jako rušivé síly. Hm? Když, ji viděš, jak, když je vidíš jako rušivé síly, no, tak oni prestanou. No, a když prestanou, no, tak pak se učíš na ty druhé jáně. Tam, tam má čtyři důvody, ne, ne pět důvodů, tak se učíš. Ty, takže tu v té ten druhý zvod je čár. Co? Ta, ten druhý první je nemita, nimita. Druhá je, že uchopení přirozené uchopení ty nimity. Jo? To máš věci doma. Uh -huh. Třetí je, že když uchopíš tu nimitu, že se rozhodneš, jak dlouho budeš v ní přebývat. Uh -huh. To je to, pak, čtvrtý je, že po té době, dejme tomu půl hodiny, mysl sama tě bude informovat a vyjdeš z té jo? No a pak, pátý, že proskoumáš ty příčiny té dhyány, aby si to nespletl s nirvánou. Hm? Že to je stále v rámci samsáry, to <těk> není... <těk> Žádný stav probuzení. A když se můžeme opět na ten 5. bod, není mít jako jasné, čo může být prýžinou a jakou funguje to průmání prýžin? No to je Vitarka Víčára, ty suka, Ekagata. Ty vidíš je v té mysli hm? no a tím pádem víš, že jsi byl v té první diáně. Aha, hm? jo, tak Jo? Tak jedná se vlastně o no to mistrovství té limity. Hm? A když se učíš to mistrovství té tí nemity tímto způsobem, no tak ta nemita udělá o to hlubší dojem. No a pak můžeš i v letadle s, s, s, se relaxovat a jít do první dámy do druhé diány, do třetí diány a mysl zůstává jasná. Diána je podobná spánku, jenomže ve spánku z nic žádná jasnost není, ale v diáně sež jako ve spánku, ale úplná jasnost. A ta jasnost dává právě mysli ten stav naplnění. Jo? No, tak to jsme nahráli. Je to tak? Možná, že teda, ať si mě poprosím tu dránu, co se tam potom děje, a tam se ztrácat ta. Uh, vitarka, tak první, to je přesně popsané v tý magé, a tež vlastně i v, je to zmíněno v Abidál musíš vidět jasně, že ta vitarka a když už je máš zažitý, že je rušivý faktor. Mm -hmm. Jo? To je, musíš jasně vidět. To není těžké vidět, protože když ti mysl mlátí o objekt a, a masíruje objekt, to je rušivý fakto. že jo? Vím si to představit uvítáky a ani je to jasné, uvítáky. No, oni jdou spolu, hm? většinou. A e, v některých systémech se to rozkládá, v některých systémech e, jsou oddělení. Hm? Ale jak jsem se to učil já, tak jdou spolu. Vytárka, vyčára. Když se znechutíš vytárkou, znechutíš se taky vyčárou. Znechutíš se tou silou, která tě táhne k tomu objektu. A právě proto, jak jsem vysvětloval včera, to první, ta první džána se jmenuje viveka džá. Ta je zrozená s izolací. Hm? A ta, ty ostatní džány se, se nazývají samády džány. Ty jsou zrozený z té hluboké koncentrace. A co ruší nejvíc tu koncentraci, to je ta síla, která tě táhne k objektu. A v té druhé, čtvrtý čtvrté ta mysl je tak jemná, že tu sílu nepotřebuje. A čím se ta, kdy, kdy tam je, ta Neexistuje, neexistuje tam proces je, mysli tak... bez vůle. Jenomže ta vůle se stane Aha. tak jemná, Aha. že nepotřebuje pomoc. To je v abidarmě je to vysvětlený takto. Jo? Já ti to vysvětlím. Vůle je jako když máš loď tak máš korm, kormidlo, jo? vůle je jako kormidlo a aby si e, táhnul tu loď předu, potřebuješ ještě vesla no a dvítárka vyčára to jsou jako vesla, jo? Mm -hmm. čili ty se opíráš o těch vesel a tím kormidlem dáváš směr té lodi, no ale jestliže hm, ta vůle se tak zjemnila, že nepotřebuje ty vesla, tak ona se stačí prostě jenom, aby měla směr a ona jde sama. Protože se vůle je jemná a rozlišení je taky jemný. A... Se Potom tam v této zostává, jo, ten pít, a kagata. No a kromě toho je tam faktor, který mu se říká eh, Atma Prasada, to znamená vnitřní víra. A víra znamená osvícení. Jo? To vnitřní osvícení tam je a není rušeno tím. Tím taháním těch vesel, jako, tím eh, taháním mysli k objektu, to už tam není. Proto je mysl je daleko ve hlubším stavu eh, eh, zjemnění a eh, utišení. Hm? A potom ty majstrovství v té druhé čtvrti jsou na čem Stejný. To stejné. Jako v, v každý v druhý, třetí čtvrtá stejný. Jo? No tak jdeme zase trénovat.